dorul rugătorului Doamne, cum să ne rugăm cu credință, cu dor și evlavie, Tatălui ceresc ne-a învățat? Și cum să facem din cugetul nostru altar al numelui Său cel Sfânt ne ai binecuvântat? Doamne, cum să facem din credință biserica Tatălui ceresc tu ne-ai arătat? fiindcă prin voia sa împlinită, ca domn și arhereu, te-a așezat. Doamne, pâinea cea veșnică a credinței, coborâtă din cer, ne-ai dat, iar prin focul iubirii cu sfintele taine ne-ai creștinat. Doamne, prin credință greșelile noastre le iertat, iar prin focul iubirii, cum să ardem greșelile greșiților noștri ca pe niște vreascuri, ne-ai arătat. Doamne, prin credință, poruncile fericirilor le-am putut lucra și de ispitile Duhului Lumesc ne-am putut lepăda. Doamne, cu mâna dorului, cu unile biruinței am luat și adâncimile gândului Tău le-am aflat.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 Credința noastră ai ferit, și ca pe fiii împărăției, cu geniile tăi ne-ai ocrotit. Doamne, haina sufletului nostru, cu lacrimile pocăinței ai spălat, și doinele dorului, iubirii și slavei ți-am închinat. Lacrimă pentru ruga harică. Doamne, fă ne pară de foc ca pe ucenicii tăi. Pentru ca aurul sufletului nostru în visteria ta să-l poți aduna, fiindcă și dorul nostru cu lacrima iubirii curățat în ruga harică l-ai așezat.